але здіймаю з себе всяку відповідальність. Шкода мені вас. Ну, та ваша річ. Дайте мені ваші документи. Доктор хапливо засунув руку за пазуху і виклав на стіл пашпорти. Учитель і небоги його, затеївши духа, стояли і побожно слідкували, як композитор готував їм пропуск. Учитель підвивши до гори ще молоді свої брови й перехиливши голову на плече, а небога знову склавши руки на пухлій кохтині й потупивши сині з дивним блиском очі. Та глядіть же, як переїдете лінію фронту, то цей папірець зараз же знищите, а то українці покажуть вам пропуск. А як же, а як же? Ми це знаємо. От спасибі вам. Чекайте. Ще печатку. Я тут спеціально дописав, щоб вас не зачіпали. Ну, може щось поможе? Велике спасибі вам. Композитор похукав на печатку, потім притулив її до подушечки і обережно переніс на папірець. Видно, небагато він мав діла за своє життя з пашпортами та печатками. Припечатавши, уважно обдивився, ще раз перечитав. І разом з пашпортами подав небозі. «Ой, шкода мені вас!» «Кажу вам одверто!» Панна Ольга взяла документи і тихо сказала. «Щиро, щиро дякую вам!» «Нема, на жаль, за що!» «Дай Боже, щоб не лаяли за це!» «Бувайте здорові! Щасливої дороги!» Наяда раптом простягла йому руку, а він підвівся, і увічливо поцілував її. І коли нахилився, то стало видно, що на Маківці йому вже просвічувала невеличка лисина. Цієї ночі доктор Верходуб зовсім не спав. Він лежав у своїй крихітній кімнатці під дахом маленької хатинки, дивився у тьму і слухав ніч та себе. Ніч, як і кожна з ночей, була повна стрілянини, криків, зойків, виття собак. Усього того, що конча, мусить бути при всякому гарячковому стані, на якій хворіє юрба. Але тепер доктор Верходуб із задоволенням, з гордою радістю помічав, що в ньому сталася велика перемога. Він уже не залежав від темної істоти в собі. Раніше, коли він так само лежав уночі, слухаючи галасливу страшну тьму, істота весь час щулилась, здригувалась, тоскно збиралась у манісінький вузлик руки-ніг, і нічого з нею зробити було неможливо. Вона не підлягала ніяким умовлянням, глузуванням, соромленням, гнівам і прокляттям розумного, скептичного доктора. Вона жила... Сама про себе, а розумний, скептичний доктор – сам про себе. Доктор міг думати про законність гуркоту, при всякому руйнуванні, міг цілком розсудливо доводити, що природа дбає про великі числа, а одиниці для неї тільки матеріали у її математичних розрахунках – одні з мінусами, другі з плюсами. Він міг навіть виразно уявляти собі свій мінус в образі револьвера одної з сірих шинель з тих одиниць, які самі завтра будуть із мінусами. Істота мовчки слухала. Мовчала, коли було тихо і зараз же тоскно, гидко, млосно, холола від волосся на голові до нігтів на ногах, як тільки за вікном у чорній густій тьмі вибухали постріли. В животі починало бурчати, вибухала одрижка, в роті ставало огидно кисло. А цієї ночі істоті заціпили. Вона зникла. За вікном так само моторошно вила сусідська собака, в якої на очах проткнули хазяїнові горло багнетом. Так само диким, тонким, передсмертним криком хтось кричав. Так само гупали важкі чоботи за вікном. І в сусідній кімнатці мати двірника неголосно молилася перед лямпадкою. Але істота не щувилась.